Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så det det mandag, klokken er blevet 13.05 på denne anden påskedag. Og dermed er det igen blevet tid til Q&A, Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Mit navn er Henrik Fortrup, og ved min side står medvært Mikkel Andersen. Og Mikkel, det bliver et øh, påskeprogram, hvor vi kommer til at fokusere på to ting set ud fra en medievinkel naturligvis. Dels fænomenet Rasmus Paludan, dels det tilstående folketingsvalg. Ja, for et par timer siden, der havde vi jo besøg her i studiet af netop Rasmus Paludan, som kom forbi til en snak om hans oplevelser fra en uge i mediemøllen. Det blev en længere snak, og vi kan allerede nu afsløre, at Rasmus Paludan, han føler sig faktisk en lille smule krænket. Det gør han. Og efter hans øh, besøg har vi øh, ekstra badet Kastrup på studiet. Han kritiserer skarpt ikke mindst Danmarks Radios P1-dækning af de uroligheder på Nørrebro, der fulgte efter netop Paludans demonstration. For hvordan, spørger Mads Kastrup, kan P1 gentagende gange sige, at det er Paludan, der bærer ansvaret for volden og urolighederne? Og til sidst i programmet skal vi tale politik, for som de fleste nok har opdaget, så nærmer Folketingsvalget sig. Og hvordan må de etablerede medier vil håndtere en valgkamp, hvor politikerne i stadig højere grad tager sagen i egen hånd, og benytter sig af diverse sociale medier. Vi tager diskussionen med tre redaktører og politiske kommentatorer, og her er min kære medvært som den ene sidst i programmet. Du lytter til Radio Nu skal vi så høre et interview med Rasmus Pallodan, som vi lavede tidligere på dagen, i det Pallodan af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne medvirke direkte i programmet her. Rasmus Palludan har uden konkurrence været ugens mest omdebatterede person. Få menneskers skærn og laden er blevet så intenst mediedækket som formanden for partiets stram kurs, hvis demonstration på Nørrebro blev mødt med voldsomme optøjer. Vi har nu fået besøg i studiet af hovedpersonen selv. Og velkommen til dig Rasmus Palludan. Mange tak. Nu er det her mediemagasin, så lad os lige få en frontberetning. Hvordan har din oplevelse været af mediernes håndtering af dig, af dit parti og dine demonstrationer her i de forgangne par uger? Ja, man kan sige, at det, det ændrede sig jo søndag på, på, på Nørrebro. Ikke? Altså, der, der skete jo en kraftig øh, større interesse, end der plejede at være fra, fra mediernes side, og øh, jeg sige, lige den dag var, var man meget interesseret i faktum. Altså, hvad var der foregået på Nørrebro Og det kunne jeg jo så fortælle, og det der var også video-dokumenteret, så, så det er ikke så mærkeligt. Æ, sidenhen har, har, øh, har, har der været en, en, en noget mærkelig interesse, hvor at, øh, jeg synes, at det er mærkeligt, at man bruger ord om mig, som man ikke vil bruge om andre politikere. Altså, det er jo fair nok, at man, at man mener, at... Øh, at man ikke er i holdning og fordi journalister måske gerne holdning men det er bare det, altså rabiat, tosse, tyk og så videre, det er bare sådan, det vil man jo ikke kalde Lars Lykke altså der er jo nogen, der mener, at Lars Lykkes politik er afvigende, øh, og, og hvis man for eksempel kommunist mener, man nok at hans politik er afvigende, man kalder jo ikke ham den slags ting, vel? Så, så jeg synes, at det er ærgerligt, at medierne er meget lidt interesseret i, øh, hvad jeg rent faktisk mener. Men, men, men synes du, Rasmus Palleldan, at det faktum, at den slags ord er blevet brugt om dig, har været skævuret krænkende? Ja, selvfølgelig har det været krænkende. Nu er jeg jo så øh, en proponent for, at man må finde sig i at blive krænket ja, det var så set det, jeg ville, ville, ville krabbe mig frem Så, til. så, så jeg, jeg, jeg, jeg står ikke og spiller på violinen her. Jeg kan godt klare det, men det er bare det. Det betyder ikke, at det er rigtigt, vel? Nej. Og jeg vil så sige, at, at, at man begynder at drage min familie ind i det, synes jeg også er helt, helt hen i vejret. Altså man, man kan ikke finde noget rigtig smus på mig. Man prøver selvfølgelig at bruge den her anket racismedom til i hver sætning at skrive øh, dømt for racisme, semikriminell og sådan noget. Hvad man aldrig ville gøre med andre. Altså hende her, Sorning, blev dømt for menneskesmugling. Man omtaler ikke hende som den dømte menneskesmugler Sorning, hver gang man omtaler hende i, i medierne. Så der er jo, altså praktisk i regler siger, at man må ikke udtale sig som skyldspørgsmålet, før der er en, en endelig afgørelse af sagen. Det må jeg sige. Der er jo en hel del men, passe, som gør det. Men Pal Ren, det er, er, er helt sikker på, at teknisk set er fuldstændig rigtigt, men vil du kunne forstå dem, som tænker... Her har vi altså en mand, som omtaler andre mennesker som affald, som omtaler øh, Koranen, som den, den store lyder på. Nu sidder han og har lidt under af sig selv over, at han bliver kaldt dømt, når han teknisk set øh, ikke er dømt, men han har fået en dom, der er blevet anket. Vil du kunne forstå, at det lugter lidt af noget tudefjæs fra lidt dig. Nej, det kan jeg ikke, fordi det er jo ikke andre mennesker, jeg omtager som affald. Altså det her har jeg overhørt hørt for få dage siden med, med Claus Oxfeldt, hvor jeg sagde til ham, og jeg tror, at de fleste af hans medlemmer er på min side, når man tager klar, nogle klar, meget for, man for kriminal øh, øh, politiforbundet, ikke? når man når man tager en meget kriminelle mennesker, som, som opfører sig virkelig ondt mod andre mennesker, så er jeg ikke den eneste i landet, som omtaler den type mennesker, som affald. Så Jeg mener sådan set ikke, at, at det er sådan, men så må man jo gå ind og spørge, hvorfor omtaler du folk sådan? Må vi få at vide, hvad baggrunden er, hvad er konteksten? Det vil være god journalistik, mm. ikke? og i stedet og så altså, hvorfor omtaler du det som en stor lyderbåd? Hvorfor er det ikke fjollet? Er det fjollet der er en grund bag det, ikke? Alle de her ting. Du sagde selv, at jeg havde smurt koran. Ind i i kriselort det passer ikke altså det, jeg undskylder så at du måske troede det, men jeg har aldrig spurgt den i noget som helst jeg har faktisk heller aldrig brændt den så alle de her øh, detaljer som er ret væsentlige for det samme billede de forsvinder bare det var nysgaden har du ikke brændt koranen jeg synes der er billeder med en havegrill og så noget altså det øh, altså jeg har været leder af demonstrationer hvor koranen er blevet okay. brændt okay. øh, så det er så... andre der har brændt den det er faktisk andre der har brændt den jeg kan så forstå for folk der ved noget om tingene at for de her det her affald som godt kan blive at dræbe folk på baggrund af lovlige handlinger der gør det ikke så stor forskel fordi det rasuspal ud den der Uanset. Ja, affaldet, det er altså det er mennesker, du Det, det er mennesker, som godt kan lide at dræbe andre mennesker, fordi andre mennesker ytrer sig på en måde, som affaldet ikke bryder sig om. Jeg synes, at hvis man er en person, som går ud og dræber andre mennesker på baggrund af at de andre menneskers lovlige ytringer, mm. så er det rimeligt at kalde sådan en person for affald. Men Rasmus Palud, nu, nu holder jeg dig nu alligevel fast, fordi du, du øh, gentager så prædikatet affald om andre mennesker. Det kan godt være, det ikke er Guds bedste børn. Ja, men det men, kan være. Men, men, men, men, men det affald må jeg forstå på dig. Men samtidig. Du, øh, har du faktisk lidt øh, problemer med, at, øh, at du bliver omtalt som en, der er dømt, når du teknisk set har fået en dom, der er blevet påanket? Jeg spørger lige igen, kan du se misforholdet? Nej, altså jeg kan så ikke se misforholdet overhovedet, fordi affald, det er jo en værdidom, hvilket er noget helt andet end et statement of fact. Okay. Og et statement of fact, det er, at han er dømt. Og så må man bare sige, så skal man gå hjælpe med til for at den er anket. Og i øvrigt, så synes jeg, at hvis man skal blive ved med at, at, at, at rulle på den der mølle med, at han er dømt osv., så man også tale om, hvad det var. Fordi det var sandelig interessant, hvad det var, det handlede om. Fordi mange tror jo, at det handlede om muslimer, men det gjorde det overhovedet ikke. Havde intet med muslimer at gøre. Så jeg sagde sådan set bare, det Helmut Nyborg og andre lærte har sagt i overvis. Altså det, så... det, var, det, var, det handlede om, om, hvorvidt afrikanere var mere eller mindre intelligente end en danskere. Ikke? Altså i hvert fald et tema, men det handlede ikke om det, fordi gennemsnits-IQ'en i Afrika er beviseligt langt lavere end Danmark, så det kan det ikke handle om, fordi det er et videnskabeligt faktum. Men, men det handlede jo om det her med IQ-forskningen, og, og at, at, at i et vist omfang, selvom noget åbenlyst er sandt, så må man ikke sige det, så bliver man straffet for det. Mm. Og, og altså, det er jo ikke sådan, det har jeg sagt mange gange, i hongkong 108 i i Danmark er 98. Jeg føler mig ikke krænket ved, en fra Hongkong kommer og siger, haha Rasmus, I har kun 98 I kunne Det er jo bare det, altså jeg synes, vi har godt der alligevel. Og det er jo ikke sådan, at han påstår, at han er et mennesker menneske af den grund. Så derfor synes jeg bare, hvis man bliver ved med at skrive racismedømt og altså kendt racist og så videre, hvilket jeg jo ikke kan være, fordi jeg slet ikke vil folk i raser, så allerede der er det langt ude, så synes jeg, man bliver nødt til at gå ind i essensen, altså hvad det handlede om. Nu, nu nævnte du for lidt siden det her med at medierne har været ud og interview øh, familiemedlemmer, din bror har været i politikken og flere andre steder, din søster har så vidt jeg husker også udtalt sig et sted. Altså der sidder jeg og tænker, det vil også et spørgsmål om at de har deres ytringsfrihed, at de har ret til at blande sig i en debat om en ekstrem kontroversiel person, og det må man jo sige, det er du jo. Altså temaet er jo ikke om de har ret til at ytre sig, og det har de, men man kan sige at, at, at, at det er jo sjældent, at, at pressen går ind med en person der ikke engang har gyldne kæder, som ikke er valgt til noget som helst nu. Og, og så sætter, bruger den øh, meget privatlivskrænkende tilgang, at man begynder at interviewe hans familiemedlemmer. Fordi de personer, de har interviewet, er jo ikke folk, der i deres egen ret har pressens interesse. Det er jo udelukkende for, de skal sige et eller andet om Rasmus Pallodan. Der må man sige, at, at man, men, man, man men også Men det, de det har de jo så gjort. Det har de jo frivilligt gjort. Ja ja, og det og, så altså, hvad, hvad er så problemet. Ja problemet er at det er jo ikke sådan at pressen viderebringer alting, som folk frivilligt fortæller. Der sker jo en udskillelse. Altså hvis der er en eller anden der har set Lars Nykke være stankstiv nede ved 7-Eleven på Rødovspladsen i den periode hvor han ikke var statsminister, så sker der jo en sortering i forhold til at man har lyst til som presse at bringe den oplysning, uanset at det er helt det færre, at den person der har set det fortæller det. Så den her, den her sortering, den er bare hvis der er noget om Rasmus Paludan som er negativt, mm -hmm. så er det lige meget om det er privatliv. jeg skal bare lige forstå det. Der, der foregår en kontakt til din, til din søster og din bror. De siger nogle ting og om dig. Nogle af dem er negativ karakter. Det synes du ikke, at medierne bør bringe. Er det, Ej, rigtigt, det synes jeg bestemt, at medierne bør bringe. For det er jo en enorm krænkelse, som ikke har... For, for, hvem, for hvem en krænkelse? Det er for mig. Jamen, altså, så, er Men... vi, så er vi der altså igen. Manden, der kalder andre mennesker affald, øh, kan, taler om den store bog, føler sig krænket over, at hans søster og bror bliver citeret for noget, de rent faktisk har sagt. Nej, men hør nu her, det handler slet ikke om det, og du kan ikke bare tage krænket i sådan en, en, en bred forstand, fordi der er forskellige typer af krænkelser, og jeg henholder mig bare til de regler, der gælder i Danmark. Og i Danmark gælder der altså sådan, at der er nogle begrænsninger i ytringsfriheden, hvad vedgår privatlivets fred. Der er også nogle begrænsninger vedrørende seksualitet. Så jeg kræver på ingen måde bedre behandling end alle andre under loven, men, men i Danmark er det altså sådan, at man må gerne referere til folk, som affald som de er det, men man må ikke i ekstrem grad krænke deres privatliv. Så jeg beder ikke om at blive behandlet bedre, end hvad loven tilsiger. Jeg er meget stor tilhænger af loven. Ikke så meget 26B, men i øvrigt er jeg. Men, men, men det, er ikke, altså det er vel ikke grove sig af dit private. Nu har jeg læst de interviews her, det er jo ikke uden at komme ind på substans, men jeg synes, det, det forsvæver mig jo ikke, at der, der bliver udleveret noget fra sådan det, man kunne kalde den intimsfæren eller personfølsomme om data. Det er jo konkrete menneskers vurdering af dine politiske synspunkter, så kan du naturligvis legitimt gå ind og sige, jamen ja, er de relevante, eller ej, alt muligt andet. Men det er vel ikke fordi, der er noget i forhold til de presseetiske regler, der er problematiske i de her interviews. Er der det? Ja, det må presenævnes have stilling til, men jeg kan sige, du at, Det du ikke klage der? Det er bestemt en overvejelse. Det er bare det at hvis vi skal klage over eneste ting, så kan vi ikke bestille andet. Altså, beklageligvis, ikke? Løgnen er så mange. Men jeg har ikke fuldt så meget med i, hvad de der to personer har sagt, og det tror ikke... De, de to personer, det er dine søskende? Det er det, de siger, de er. Men altså, i hvert fald, det må være, hvad det er. Altså, jeg... Jeg synes, det er trist i hvert fald, at, at man gør det i, i pressen, og jeg vil ikke gå ind i substansen som du nok kan ane. Ikke? Så, mm -hmm. så, ja, ja. så jeg kan, jeg kan godt ja, ja. tale om, om det på et metaplan, men jeg går slet ikke ind i substansen okay. overhovedet. Men, men Paludan, vil du ikke stå derved? Altså, nu ligger der mig fjern for at tilbyde mig som din spændedoktor. Men nu prøver jeg alligevel. Vil du ikke stå dig ved at slå ud med armene og være lidt øh, large her? Altså, du går i den grad til stålet. Og så sidder du her, flukæpper om noget er i strid med nogle presseetiske regler, Ej, det synes jeg ikke gøre, det, det synes gør jeg du? ikke at jeg gør. Jeg synes nej. Fordi jeg sagde, at det må være som det er. Det er der at slut med armen og siges så må det være sådan. Ej, du sagde også, du du overvejede en anke Ja, og, men en det, er, en pressen, det er jo, fordi advokaten kommer op i mig, fordi jeg kan jo ikke sidde her og sige, at, at jeg afviser at gøre det eller hin, så kan man jo bruge det på mig bagefter. Så det var mere derfor. Men altså, jeg tror, man må sige, at jeg er selvfølgelig er ked af, at pressen agerer på den måde. Øhm, og, og jeg kan godt holde til det. Jeg har prøvet det, der langt værre. Og hvis du vidste, hvad min øh, uge har indeholdt i øvrigt, øh, så ville du øh, kunne indse, at det her det er øh, små drober, i det store billede. Det er selvfølgelig det, vi taler om nu, fordi mm, det, det, det, det er faktisk, bare, at sige, det det handler hængst. om. Ja. Men man kan sige, der er jo også mange andre udfordringer for mig for øjeblikket. Så øh, det er jo ikke sådan, at jeg falder grædende sammen at det. Men. Altså, de må sige, hvad de vil. Jeg synes, det er trist, at de gør det. Jeg synes, det er trist, at pressen bringer det. Men, men, men, jeg, men jeg vil alligevel gerne fastholde min, min, min, min rådgivning her. Altså, det de er et af dine... Øh, hovedbudskaber er, at ytringsfriheden er absolut. Ja. Der, man, er, man står under ansvar på straffeloven, men, men ellers er ja. den absolut. Ja. Det vil juristen øh, Rasmus Palladeren give mig. Ret i. Politikeren. Og politikeren, helt klart. Ja, Giv mig ret i. Hvorfor udlever du så ikke det selv? Jamen, det gør jeg da også. Du har da ikke set mig øh, stå og, og komme til modangreb og, og, og sige noget tilbage. Altså, du spurgte mig, om jeg synes, det var øh, rart eller godt, og det synes jeg ikke, det er. Men jeg siger jo ikke, at, at, at, at det er sådan helt gal, at de skal holde det, at de, må ikke, de, de har ikke ret til at ytre sig. De har ret til at ytre sig, og den ret har de jo så brugt i overmod. omfang. Men, men du har vel tidligere lagt sagen øh, mod folk øh, for nedsættende bemærkninger omkring din person? Har ja, du nu siger det? du tidligere, øh, hvis vi skal gå 20 år tilbage i tiden... For, okay. øh, men er det noget, du fortryder, eller...? Nej, overhovedet ikke. Men, men øh, man kan sige, at, at tingene ændrer sig jo i forhold til, hvad, hvad mulighederne er. Altså, man kan sige, på det tidspunkt, hvor jeg er en privatperson, der ikke ytrer et ord om andre mennesker, øh, det er klart, nu er situationen anden også, ikke? Og øh, så må man jo ligesom også indse, at når man selv øh, er en offentlig person, der deltager i en offentlig debat, og, og bruger ordet affald om, om kriminelle mordere, jamen, øh, så er der også andre, der siger ting. Så, så, øh... Bare lige så for at oversætte til, for lytterne Altså den sag som Mikl Andersen refererer til Det er netop for 20 år siden Hvor du øh, besværede dig over At der var en der havde kaldt der Var det smørhår? Eller? Ja men det må man jo gerne Det Røde Danser er det jo frem til Det var lovligt Det der ikke var lovligt Det var nasty slick boy <laughs> øh, og, og, og neurotisk. Ja. Det var ikke tilladt. Altså, men, men nu vil sige, at nogle gange ønsker jeg jo kvinder, synes jeg er nasty slick boy. Men altså i hvert fald øh, på det tidspunkt, der var, der var det åbenbart det men, lidt men, for men, meget. Lad os lige holde fast i det. Du, du problematiserede, før det lige frem for, for retten, at nogen havde kaldt dig nasty slick boy. Ja. Kan du ikke godt se, at det så er noget bizarrt, at du så her x antal år senere, selv kalder andre mennesker for affald. Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Altså det her, du tager tingene fuldstændig ud af kontekst. Hvis jeg havde været, jeg havde været en morder der myrdede folk på baggrund af folks dårlige ytringer, så tror jeg ikke, jeg havde lagt sag an, fordi nogen havde kaldt mig narsdistriktbøje. Så man bliver nødt til at lave en konkret vurdering af, hvad er baggrunden for ytringen, og så vil jeg jo sige, at, at, at, at det er jo noget tid siden. Men jeg synes, at, at din sammenligning her er fuldstændig langt ude. Altså det har jeg sagt langt værre ting end, end affald, tror jeg, altså, Vores normale term kriminelle samfundstaber, det er jo heller ikke helt øh, fint. En ting, hvis vi sådan perspektivere... Men vi var jo, Rasmus, vi var jo i PIT-debat for nogle dage siden. Ja, ja hvor... du var egentlig af de mest fornuftige, hvilket <laughs> øh, nogle gange... Ja, ja men det, det, det kan man så opfatte som en kompliment. Med, eller, noget. eller noget. Men, men, men det, altså der, der, der virker det også lidt... Jeg kom ind lidt sent, min cykel og jeg må takke. taxa, men der kan jeg huske, at der besværede du dig også lidt over oplejningen, og det virker som om, du tit har et, hvad kan man sige, et problem med den måde, medierne håndterer dig på. Det er ikke sådan polemisk men. men er det generelt, oplever du generelt, at når du kommer i studiet, til forskellige sådan debatsammenhænge og andet, at du så kommer ind på uretfærdige præmisser, at folk ikke har legnet det op korrekt eller forskellige andre ting af tilsvarende. Altså, jeg synes at jeg... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg har en øh... En, en stor accept af, at, at der er mange journalister, der ikke er specielt begavet, og de har et forkert fokus, det må jeg bare finde mig i. Øh, og så nogle gange er jeg da glad for, at, at, at jeg synes, at det er seriøse, dybe spørgsmål. Det er jo det, jeg helst vil have. Altså, nogle rent faktisk har tænkt sig om og stiller øh, kritiske spørgsmål lige der, hvor det går mest ondt, fordi det er jo det, som man bør gøre. Ikke? Og, og, og, og så, så får man jo det, det ægte frem, kan man sige. Kan man finde mine svage punkter, som helt retfærdigt og rimeligt så bliver afdækket? Så jeg bliver nødt til at vise, hvad det egentlig er, også på de svage vinkler. Det er jo optimalt, men det oplever jeg ikke så tit. Jeg oplever mere, at det er sådan nogle tåbelige ting. Og grunden til, at jeg var lidt dårlig humør i P1-debat, det var fordi, da jeg kom ind i lokalet, det var før du var kommet, så de to kvinder, der var der, de brød ud en eller anden for håndlætter, da de så mig. Og det er jo ikke det bedste, ligesom bedste begyndelse på at skulle stå og debattere med folk. Altså. Så, så det var nok grunden til, at jeg var sådan lidt irriteret, da du ankom. Mm. Ikke på dig, men altså på Lemming. Mm. Mm. Men, men og så synes jeg jo også, at, at, at de ting, der blev sagt, var langt ude af altså de havde ikke fortalt mig på et debat, hvem det var, jeg skulle deltage med. Og jeg havde fået det at vide, kan det godt være, at jeg havde betakket mig, fordi jeg simpelthen ikke var sikker på, at kvaliteten ville være god nok. Men, men altså, man kan sige, vilkåren er jo desværre det. At, at, at, altså, det er jo dem, der kommer i medierne, som bliver kendt. Nu kan man sige nu, at jeg er så blevet ret kendt. Men, men, men ofte er det jo ikke lige vilkår. Altså, man er nødt til at affinde sig med som, som politikere, at komme ind til, til folk, som man ikke synes egentlig er særligt kvalificeret til at, til at dykke ned i essensen, men det er jo dem, der bestemmer, om man overhovedet kommer. Og, og lad os lige prøve at vende tilbage til lige om lidt, hvad det er for nogle ikke-kvalificerede spørgsmål, du mener, du bliver stillet alt for mange af. Men, men først vil jeg bare godt lige spørge dig, er, er det en rimelig antagelse, synes du, at du må finde dig i mere end så mange andre? Altså, jeg synes, øh, det kommer, jeg ved ikke, hvad det betyder. Altså, man må finde nå, sig Nej, i... men nu, nu kan du sige, du kommer ind i en studie ude i Danmarks Radio, jeg ikke selv til stede, men, og du bliver mødt med... Hovedlatter siger. Ja. De. ja, det er jo ikke behageligt, men ville du kunne forstå, hvis nogen tænkte, en Rasmus Paludan må af alle være mand, der ligesom virer med hovedet og siger, okay, det var så det, sådan men, de men, Altså, jeg bestiller jo ikke andet end at gøre det. Altså, jeg, hvis man, hvis du nu skulle du prøve at være med af mine demonstrationer, så vil du opdage, at jeg bestiller ikke andet end at øh, finde mig i diverse tilsvininger, ikke? og det værste hån. Og øh, du sidder alligevel og pive lidt over det her, ikke? Nej, det, det ved jeg ikke. Altså, er det piv, hvis jeg bemærker, at jeg, at jeg har hård hud og finder mig meget, det der ikke er pive, det der bare at gå i rette med dit spørgsmål spørgsmål. Altså, dine antal jeg sidder piver. Det synes jeg ikke, jeg gør. Men jeg, nu handler det jo om mediernes behandling. jo vi, medierne Når vi overhovedet inviterer dig herhen, så er det fordi, vi er jo faldet over, at du igen og igen besværer dig over, at du bliver kaldt dømt. Du besværer dig over, at, Jamen, at at dine søskende øh, får lov at udøve deres ytringsfrihed og sige nogle ting og, om dig. Og du besværer dig over, at der er nogen, der, må jeg forstå, øh, griner håndene af dig. Ja, på, undskyld mig, det lyder lidt på mig. Nå, men det synes jeg ikke, at det gør overhovedet, øhm, og det, det må være fordi, at du har nogle... Det, det siger måske mere om dig, end om mig i virkeligheden, men jeg vil godt svare på det. Hvor, ja, hvordan siger det mere om mig? Ja, det kan være, at, at, at du måske synes, at, at, at folk, der er offentlige personer, skal finde sig i meget, fordi du har en baggrund, hvor du er altid er den, der skyder den anden vej. Det, det tænker jeg, det kan være. Men, men jeg kan sige, at jeg synes ikke, at jeg, jeg besværer mig. Jeg blev spurgt af en journalist, om jeg vil udtale mig om min søster, så sagde, jeg, at det ved jeg ikke. Men jeg vil godt sige på metaplanet, hvad jeg mener om, at jeg hovedet skriver om det. Det gjorde jeg. Det synes jeg ikke, at besværer mig det synes jeg bare, at jeg svarer ærligt omkring, hvad jeg mener om den sag. I forhold til, at jeg kommer ind, så var det mere et svar på, hvorfor at. Øh, at Michael Andersen måske fornemmede, at jeg var i lidt irriterende humør. Det var bare for at forklare ham, hvorfor det var det. Så det er ikke at besvære mig, det er bare at forklare, hvorfor jeg det er sådan. Og omkring det her med dømt, jamen altså, der, der er jeg enig i at der besværer jeg mig. Der synes jeg, at det er for dårligt, fordi jeg ikke synes, at det er en, den linje, hvor man, hvor man behandler andre mennesker med den samme type øh, rettesnor, som man gør mig. Altså mig vil man gerne skrive om, at han er bedømt, Hvad jeg ikke anerkender overhovedet, fordi den dom er anket, den handlede slet ikke om racisme, den handlede om, om IQ-forskning. Og, og, og hvis man gjorde det med alle andre, så var det jo fair nok, hvis det var ligesom rettesnor. Men det er det ikke. Men, men lad os lige prøve at holde fast i den der semantik her. Man må gerne sige, at du har fået en dom, ikke også Ja, hvis det er relevant. Altså øh. hvis man, hvis man for eksempel skriver en artikel om dommen, det synes jeg kan være relevant. Så men kan du, jeg jo fortælle hvorfor. Men du har er, fået fikkerer. en dom ved byretten for at du har sagt noget racistisk, ikke sandt? Nej, det er nemlig okay. det der ikke er sandt. Det er det der ikke er sandt, fordi det er ikke racistisk, den bestemmelse, Rode handler om. Bestemmelsen handler om, at man udtaler sig for om nogle grupper. Okay. Men der, mm. du har fået en dom. Ja, ja. Det kan også. Og så er anket. Yes. Ja. Så det er den rigtige måde at sige det på. Bare, bare så som vi ved, hvad vi må ja. og hvad vi ikke må. Ja. Okay. Ja. Men, men, en, en ting, øh, som jeg måske sidder. Altså, du har jo valgt den måde, du har valgt at kommunikere med, med dine følgere og dit publikum på. Altså, det har jo primært været din YouTube-kanal. Og der må man sige, der har du uanset hvordan vi vender et ret, har du valgt meget, meget... Speci Når vi sidder og snakker her, så er du tydeligvis en højt begavet mand, der sagtens er, er reflekteret og velargumenteret. Når jeg sidder og kigger på de videoer, som du laver, så er det jo en ekstremt stiliseret måde, du kommunikerer med dit publikum på. Du har de her meget specielle introer, hvor du fortæller, du Danernes lys, og der er sådan en længere remse, som er næsten sådan rituel. Og så står du og siger, at vi er i Hove, må at bruge parken, eller hvad det nu ellers kan være. Hvor jeg står og tænker, hvad er det, der gør, at du vælger at bruge den her kommunikationsform? Du, og, og, og så ja, specifikt også de sociale medier på den måde, som du gør, i stedet for at gå efter de sådan mere traditionelle medier. Altså, vi havde jo det grundlæggende problem, som, som måske ikke så meget er til stede længere, men jo, det er stadig til stede, men det grundlæggende problem for Stram Kurs og mig var og er, at langt hovedparten af Danmark, altså journalister, hader os og mig rigtig, rigtig meget. Fordi de synes, at, at det er Uffe Elbæk og Morten Østergaard, som er de gode ledere af Danmark. Og det øh, har de jo ret til at synes, men det, det bare fuldstændig har indflydelse på deres måde at beskrive øh, forholdene på. Så det første, man gjorde, det var at ignorere os fuldstændig. Altså fuldstændig. Ikke, ikke en lyd om det. Og så til sidst så var det svært at blive ved med det, men det, er bare det, det var jo grunden til, at vi overhovedet var på sociale medier. Det er fordi, at den eneste måde at overhovedet komme ud, det er på sociale medier. Og så må man selvfølgelig have en social medie som gør, at, at, at der er nogen, der gerne vil se på det, man laver. Og, og så skal det kombineres med, at man kan forsvare det ideologisk. Altså gør man noget, som man kan stå fuldstændig inden for politisk, men som også gør, at folk er interesseret i det. Og der kan man sige, at der nåede vi jo så frem til at, at, at tage ud steder, hvor der er mange det, vi kalder for kriminelle samfundstabere, altså voldelige mennesker, og sige ting, som vi mener, men som de bestemt ikke mener. Det kan være interessant tv måske. Så det er selvfølgelig først og fremmest, fordi man bliver nødt til på en eller anden måde at, at råbe vælgerne op, og når nu at alle journalister stort set hader en, altså virkelig, virkelig hader en, så bliver man nødt til at gøre det på en anden måde. Så det er jo den grundlæggende forklaring på, at vi overhovedet bare og er på sociale medier. Nu er problemet så, altså i løbet af efteråret sidste år, og især for nylig, så er problemet ikke blevet så meget via tidehjælp. Det, det, det, det sker så ikke så meget. Men, men så er problemet bare, så lyver man i stedet for. Altså. Hvordan ved du, at journalisterne hader der Kunne det ikke tænke, at de bare var uenige i dine standpunkter? Altså, jeg vil sige, at, at direkte at lyve, det, det Gør man det bare, hvis man er uenig i standpunkterne? Så jeg mener, at, at hvis man direkte begynder at lave løgne, så er det vel ikke kun fordi, man er uenig, så er det fordi, der er en anden form for personlig afsky. Men uøvrigt øh, vil jeg sige, at det er ikke kun det, jeg ved det på, fordi mange jurister er, jurister, mange journalister er jo øh, aktive på Twitter, som er sådan en højborg i Danmark. for Ikke internationalt, der er den bred, men i Danmark er det primært øh, Danmark der er der. Og der kan man jo se på de ting, de skriver. Altså, nogle, de her, altså forskellige anerkendte journalister, eller hvad det nu er. De ting, de skriver om mig, det viser jo bare, at der er en dybfølt afsky over for min person. Altså. Men, men det kunne vel bare være... De ting, du står for, at der er en afsky over. Ja, så ville man jo skrive, jeg er meget uenig i stram kursspolitik, og den er den grund. Så ville man ikke skrive personligt, Rasmus Palders, han er, og så kommer det. Og der er jo en, flere journalister på DR, som er, har brugt tid på at lave memes omkring mig og min mor og sådan noget. Altså, det, det er da dybfølt had i så fald. Så er det jo ikke bare, at man er uenig politisk. Så, så derfor ved jeg det. Øh, og og, og det, det må man bare anerkende som, som åbenlyst faktum. Og det betyder ikke, at samtlige journalister i Danmark hader mig. Der er heldigvis nogen, der går op i deres arbejde og deres stand og prøver at lave noget op i det, syvligt, rigtigt. Anerkender jeg fuldstændig, og DR2 er jo i gang med at snart skulle vise et program om mig, hvor man virkelig har prøvet at, at, at være objektiv. Så, så det findes selvfølgelig undtagelser. Rasmus Paludan, partiformand for Stram Kurs, tusind tak fordi du kom i studiet. Jamen selv tak. Du lytter til Radio 24 -7. Hvorfor skal vi som samfund betale millioner for, at Rasmus Paludan skal skabe splittelse og uro? Sådan lagde P1 morgen tirsdag den 16. op til et længere indslag om Rasmus Paludan og optøjerne på Nørrebro. Det indslag er imidlertid faldet bladets debatredaktør, Mads Kastrup, for brystet. Vi har naturligvis forsøgt at få en repræsentant fra P1 til at stille op, men her er man i imidlertid ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vi forstår, at der holdes påskeferie. Og derfor er det kun dig, Mads Kastrup, som vi har fået i studiet. Velkommen til. Lad os lige indlede med at høre et klip fra bemeldte p 1 udsendelse i tirsdags. Nørbro blev i søndags forhandlet til noget, der mindede om en krigszone. Dorte Krogsgaard og Anders Ja, det var da den racismedømte og højre radikale provokatør og formand for partiet Stram Kurs, Rasmus Pallodan, demonstrerede i bydølen. Men hvorfor eskalerede en ellers fredelig demonstration, som var anmeldt til politiet? Godmorgen, Usma Ahmed. Jamen, godmorgen. Initiativ til fredsprojektet Kage og Kærlighed. Da du fandt ud af, at Rasmus Pallodan ville demonstrere på Nørrebro, arrangerede du en fredsdemonstration som moddemonstration. Yeah. Hvorfor gjorde du det? Jamen det er fordi, han er hverken det første eller det sidste fænomen af den slags, som kommer og bruger demokratiet på den måde. Så vi synes jo, at det er vigtigt, at vi er der, hvor vores børn gerne vil være. Men hvad er problemet med det her? Altså problemet det er jo sådan set, at man øh, vinkler det her på, at øh, det er Rasmus Paludan, der er problemet. Øh, og øh, det mener jeg ikke, der er. Jeg mener sådan set, at man bliver nødt til som journalister, og når man har en helt morgensendeflade, som Peter har, det er ret lang tid, så kan man godt gå dybere ned i det her emne, og så se, hvad ligger der bag den her provokation? Hvad er egentlig historien i det her? Øh, fordi det er jo en enormt interessant historie, som ikke handler om, øh, at der er en mand, der står og provokerer. Det handler sådan set om den gamle historie, om Mohammed-tegningerne om igen. Øh, og så vælger P1 sådan set at lave, synes jeg, en totalt øh, øh, historisk og misforstået vinkel på det, som øh, handler om nogle beboere ude på Nørrebro, øh, som hævder, at øh, de er mangfoldighedens centrum, og de øh, serverer kaffe og kage og kærlighed. Øh, men det gør de jo øh, sådan set i en fuldstændig misforstået hensyn, som øh, er, at... Øh, de, eller de, de vælger simpelthen at vende det blinde øje til den voldsparathed, der er i deres eget kvarter, som vi jo så ser, var den egentlige årsag til det. Altså, Rasmus Paludan ville jo ikke være noget problem, hvis ikke det var for de her grupper af overvejende øh, indvandrere, som går til angreb, og som længe efter Rasmus Paludan er fjernet fra pladsen, der øh, er de i krig mod politiet. Men, men og undskyld mig, Kastrup, jeg har ikke på et eneste tidspunkt hørt P1 tage øh, de brostenskastende voldstyper i forsvar. Nej, de skal heller ikke på den måde tage dem i forsvar. De skal simpelthen gå til angreb på den. Altså, de skal jo ud, og så skal de forsøge at finde nogle af de her folk. Så skal de spørge dem om, hvad, hvad de har gang i. Øh, altså, journalistik er jo sådan set at forsøge at afsøge, hvad er det, der foregår i virkeligheden, og være kritisk over for det. Og den part, man skulle være kritisk over for, efter øh, søndagens indelse der øh, på øh, blågårdsplads. Plads, det var jo sådan set ikke så meget med Rasmus Paludan, det kendte vi jo alle sammen. Vi ved, han står der og brænder bibler af, eller smører dem ind i, til, i bacon, eller øh, øh, hvad han nu kan og brænder dem af på en bibler og grill. Jeg tror, Æ, det er øh, de koraner, han brænder af, men ikke nej. bibler. Nå, undskyld, undskyld. Ja, selvfølgelig øh, øh, koraner. Æ, øh, og øh, det kender vi i forvejen. Vi ved udmærket, hvem han er, og hvad han kommer og gør. Det, der var i sindsen af det, det var jo sådan set, at lige pludselig så viste Nørrebro sig at være det stik modsatte af det, som øh, mange nørrebroere påstår det er, nemlig ikke inkluderende, ikke mangfoldige og ikke kunne rumme øh, en person, som var en anden opfattelse end de selv er i hvert fald dem, som arrangerer det her, som er omtalt i indslaget. Men, men altså, hvis vi ser på, på dækningen af, af selve demonstrationen, der må man sige, at Ekstrabladet kørte live igennem hele forløbet. Den her mandag, hvor det, det eksploderede i, ude på Blågårdsplads. Mm. Øhm, alle kunne jo se, at dem, der udført volden, jamen det var ikke Rasmus Palludan eller hans tilhængere, jamen det var lokale, øh, enten med indvandrerbaggrund eller... Øh, Venstreorienteret baggrund fra Nørrebro, ja, ja. må man i hvert fald formodet for en meget stor dels vedkommende. Er det så ikke legitimt, at man går ud og siger, jamen prøv at høre her, uanset hvordan vi vender og det om, så er det vel Paludans besøg, der ligesom bare den udløsende faktor. Og kan vi så ikke kigge på, hvordan har Nørrebro bearbejdet det her ellers? Altså, det, men vi kan vel også være enige om, at hvis, hvis Paludan ikke var kommet på Nørrebro, jamen så havde der vel ikke været optøj, uanset hvad. Ja, ja, det kan vi da sagtens. Men vi er bare nødt til at holde fast i, at den store historie og den interessante historie, det er, at der i bogen på Nørrebro er folk, der er voldsparate, og som øh, åbenbart øh, ikke forstår det her, som vi egentlig burde have lært. Og det er det, der overrasker mig fuldstændigt. Det er, at vi siden Mohammed-tegningen af Mohammed-krisen i 2006, så troede jeg faktisk, at vi nu havde lært, også efter flere terrorangreb i Europa, og også på egen grund, havde lært, at... Øh, vi skal simpelthen statuere, at ingen har ret til at føle sig krænket uden for deres egne hellige steder. Det er det, der er essensen, og det er det, der, øh, det, det, det, det hele handler om. Dengang handlede det sådan set heller ikke om af Flemmen Rose, som trygte med Jyllandsposten, har selv godt gjort det her med, at for ham så handlede det heller ikke om tegninger. Det handlede om det her med, som han selv formulerede det, at øh, folk må simpelthen finde sig i hånsbot og latterliggørelse, som han skrev, øh, fordi at det er det, samfundet er bygget på, og vi var altså ikke... Altså, vi har brugt 500 år på at, øh, øh, at kæmpe imod og få nedkæmpet øh, religiøs undertrykkelse i vores samfund. Altså, vi kan ikke acceptere, at nogen kommer for at bringe det tilbage. Og det er sådan set essensen af, hvad der foregår. Også når Rasmus Palunan, han stiller sig op øh, og laver sin egen version af Mohammed-tegningen, som så er brændt Koraner af. Ikke? Kastor, nu ville vi jo forfærdelig gerne have haft en repræsentant fra P1 det havde pyntet, men, men de kunne, ville ikke. Øh, så vil jeg så spørge dig. Øh, hvad er din forklaring på, at man anlægger det her snit så mange steder i den danske medieverden, som det, du lige har beskrevet her? Altså, noget, noget af det er bekvemmelighed, tror jeg. Altså, som handler om, at, at vi jo også, øh, som journalister, er vi jo uddannet i og, og trænet til at gå direkte efter en umiddelbar konflikt. Og der er jo, som, som, som, som Mikkel skitserede før, selvfølgelig er der en umiddelbar og, og ren konflikt i, at Rasmus Palundern stiller sig op og provokere, så, så den kan man jo tage. Men vi skulle jo helst øh, være klogeren som så, og vi skulle også helst kunne bringe vores læsere, lytter og seere en smule længere, altså, og så give et perspektiv, øh, og give dem en sammenhæng, der forklarer, hvad er det egentlig, der foregår her, og hvorfor sker det? Øh, og det synes jeg måske blev øh, forsømt. Det blev i hvert fald forsømt af, af P1 øh, den morgen. Øh, men... Øh, der er trods alt nogle af os andre, der er kommet efter det sidenhen. Men lad, lad mig prøve at spørge direkte, måske mere. Altså, 80% af danske journalister deromkring, ifølge de meningsmålinger, der blev lavet sidst, jeg mener, det var 2012, de stemmer på de radikale plus venstrefløjen. Mm. Er det her et spørgsmål om, at journalister bare som mange på højrefløjen vil sige, de er bare røde? Det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg ved godt, at den der, det er sådan en, en, en populær øh, ting, der cirkler rundt, særligt på Facebook blandt mange, øh, som synes, at øh, det er det, som øh, øh, den korte avis øh, populært benævner, som, øh, hvad det, de Journalistisk kalder? Venstreparti. Journalistisk Venstreparti øh, har de simpelthen døbt det. Jeg synes ikke, at det er rigtigt. Jeg synes faktisk, at der laves meget god og øh, redelig og øh, upartisk, og tilstræbt objektivt, det kan jo ikke være andet journalistik i Danmark. Så det her med, at man kan forklare dækninger som værende, at journalister i Danmark bare er røde, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke se det. Men, men, men kunne forklaringen så være, at, at vi i Rasmus Paludan oplever en mand, der begår ting, som er så uden for kategori dumt og ubegavet? at øh, vi også som journalister siger, at det her, det er jo en historie i sig selv. Jeg synes, altså jeg synes meget, det handler om, at, øh, at, at vi i medierne... Altså, journalistik er ikke svært, ved jeg vore på Der er mange, der har meget travlt med at gøre det svært, ikke? Men det er et simpelt fag, som handler om, at øh, du... Øh, i en konflikt går ud, og så spørger du altid begge parter, for eksempel. Der er nogle få eh, simple regler, du skal efterleve, og så er du i øvrigt redelig i omgang med, med, med, med sandheden, med fakta, osv., ikke? Altså, men, men vi har en masse lag, vi bygger ovenpå, hver gang vi diskuterer journalistik, som handler netop om det her med, hvad er dit udgangspunkt, hvad, hvad, er, hvad stemmer du på, hvad er din der, politik, osv. Altså, journalistik er ikke et, en politisk øvelse, det er det ikke. Altså, det bør være en apolitisk øvelse. Og det synes jeg faktisk, at, at mange er gode til at overholde. Øh, vi havde jo det modsatte tilfælde, da vi, hvis vi går tilbage til igen, ikke? igen, altså, hvor vi havde en chefredaktør for politikken, Tørre den dengang, som jo simpelthen i, i, i et intellektuelt og, og, og, og, og simpelthen moralsvigt øh, benægtede eksistensen af et øh, politisk og øh, voldeligt islam. Øh, og derfor så kørte politikken en bestemt vej, og de kørte det her med, at det var tonen, det var galt med øh, i, i debatten og, og det var sådan set også Flemming Rose, der var noget galt med, fordi han havde trygt tegningerne. Det måtte man så vende på og renoncere på. Så vi er trods alt kommet videre nogle steder. Altså forleden havde politikken jo en... Øh, en leder, som sagde, at Rasmus Paludan havde rent faktisk ret til at stå derude på, på plads, og det skulle man lige huske. Og politikken skrev det en leder før, at Tulsen Dahl sågar kom og sagde det. Ikke? Altså, måske altså, var det, det var mere, mere principielt afstandtage end hvad statsministeren formodede. Det, det må, må man sige. sige, det er jo allerede et ufatteligt mm. stort fremskridt til min Men du nu havde vi, inden du øh, kom ind øh, interviewet med øh, Rasmus Paludan. Jeg ved, du ja. også hørt en del af det. Der siger han jo, Paludan, jamen hør her, forklaringen er, at danske journalister afskyrer mig. Har han fat i noget der? Er, er det, er det, en, er det en, en rimelig forklaringsmodel på, hvorfor at dækningen har været, som den har været? Jeg tror, det er i hvert fald en forklaring på nogen, noget af dækningen, fordi nogle danske journalister har det meget, meget svært med, med, med Rasmus Paludan. Men, men, men jeg synes faktisk, at hvis du ser på dækningen øh, sidenhen øh, generelt, og, øh, så, så synes jeg faktisk, at de fleste er kommet efter, at det her, det handler ikke om, hvorvidt du kan lide øh, Rasmus den eller ej. Det handler måske ikke engang om, om ham. Øh, I hvert fald ikke i hovedhistorien, det handler om noget andet. Øh, så jeg synes, øh, bortset fra P1 den morgen, så synes jeg, at mange har bestået testen. Det er sådan set mit, mit, mit generelle indtryk af den dækning, der har ved. Jeg tænker bare på i forhold til lige præcis den her slags situationer. Hvor, hvor jeg, for jeg, jeg tror, det, det er jo som min egen mening, men jeg tror, at Rasmus Paludan er ret. jeg tror, der er rigtig mange journalister, der sidder og hader Rasmus Paludan langt mere intenst, end med alle mulige andre politiske mm. aktører. Og der tror jeg også, at når man så ser på, hvordan man ender med at reagerer, hvordan man framer, som det jo hedder med på moderne nudansk, hvordan man framer den her konflikt, så falder det folk ikke bevidst, ikke fordi der er en konspiration om det, men så falder det folk meget, meget nemt at frame det som. Det her, det er jo Rasmus Paludans skyld. Det er ham, der går ind på Nørrebro. er ja. Og der, der tænker jeg, der ligger den måske meget let på ryggraden, også på grund af en politisk øh, sympati hos journalisterne. Nå, men det er så sådan set enig i. Altså, det, det, det der, der, der skete i de første dage, altså det, det, det var sådan den udløsende, sådan almindelige øh, automatiske øh, reaktion. Det var lige præcis den der, som handler om, at øh, her har vi en mand, og det han står for, det kan vi ikke lide, og derfor så øh, skriver vi umiddelbart ud for den vinkel. Og det er også der, P1 går galt i byen. Ikke? Altså, du kan også høre det på den introduktion i afspillet. Ikke? Altså, så de for at i og lige at fornævne racisme og alt det der. Og det er fint nok, det er alt sammen sandt nok, men det er meget vigtigt for dem, at det er det første, der bliver sagt. Øh, men det, der er helt galt, det er jo, at de aldrig nogensinde den morgen får udvidet perspektivet på nogen som helst måde. Øh, og det vil sige, at deres lyttere bliver ikke klogere, de bliver dummere af at lytte til dem og deres behandling af sag. Øh, Mads, du skrev en, en klumme i bad, der havde en overskrift, noget i retning af, at det her handler slet ikke om Rasmus Paludan. Ja. Men er det ikke en sandhed med modifikationer? Fordi man kan vel også antage så principielle øh, synspunkter, antage en så principiel indgangsvinkel til sådan en snak her, at man helt glemmer at sig til det, det også handler om. En mand, som med sine budskaber fører sig frem på en måde, som får det til at vende sig i 99,9 procent af danskerne. Ja, men det er jo så der, at det bliver meget interessant at så sige, okay, er der så grænser for ytringsfrihed? Og der vil jeg jo som, som mediemand og, og, og journalist sige, nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Og det er også der, hvor, at, øh, hvis vi kan nå at komme omkring det, at øh, politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, han øh, kom ud og sagde, at det mente han, det skulle man til at kigge på, om der kunne være tale om misbrug af ytringsfrihed der. Øh, og om ikke øh, det var alt for stor en belastning af politiet, Arbejde. Og det synes jeg jo, altså, så begynder det at blive virkelig farligt, hvordan vi reagerer på det her. Så begynder det jo at blive øh, helt galt, hvad vi tillægger Rasmus Paludan. Øh, vi er jo nødt til at sige, at øh, han står der, og øh, han har ret til det, og vi er også nødt til at beskytte ham. Vi har ikke noget valg. Og så må vi simpelthen vente på, øh, at... Øh, at, at at der er nogle mennesker, som øh, finder frem til, at øh, det klogeste er sådan set, hvis de vil af med ham, og de vil annulere ham, så er det at ignorere ham. Øh, altså, hvis vi havde et politiberedskab, øh, et, et brandberedskab, som var ligesom det politiberedskab, som Claus Hoxfeld han taler for. Vi skal også huske, at han taler ikke for politiet, han er faktisk fagforeningsformand. Han taler for sine betjente og deres ret til at komme på påskeferie. Øh, og øh, hvis vi havde det, altså, så, så var vi jo illestet, hvis brandvæsenet begynder at, at, at, at stille den slags, samme slags øh, spørgsmål. Så, så nej, altså, vi, vi, der er ikke, der er ikke nogen midlertidige her. Altså, og det er sådan set essensen og læren af det, ligesom det var af Mohammed-tegningerne i sin tid. Nu kan vi jo allerede her, det er jo det, de sociale medier kan, vi kan allerede aflæse reaktionen på, at vi her for 10 minutter siden havde Rasmus Paludan i studiet. Mange folk er meget forarvet over det, siger, at man skal ikke give manden taletid. Den idiot skal tale, Tise Jel, skriver en. En anden skriver, hører jeg altid ikke denne gang. Og en tredje skriver, ark, hold nu op med at give den hat mere taletid. Hvad tænker du om det? jo, men det kan man, altså, på et tidspunkt så vil vi da sidde sikkert også på ekstrabad og sige, øh, hvor længe bliver det her ved med at være interessant øh, Rasmus Paludans ytringer ændrer sig jo ikke altså, og det har de jo sådan set gjort over mange år, han siger ikke noget nyt han har fået lov at, være sige, til at sige at mange kunne det kunne man sige mange ting. det kunne man sige om mange ting, det er rigtigt øh, men, men, øh, men vi, altså, jeg synes ikke at vi skal begynde at øh, på den måde smagsbedømme øh, øh, de her udsagn. der er nedslag Palludan gør noget, han laver en aktion, der kommer en meget voldsom modreaktion. Det er vores opgave som medier at afsøge og dække, hvad det er, der foregår. Så mange var ordene. Mas Kastrup, tusind tak, fordi du kom. Velbekomme. Du lytter til Radio Velbekomme. Efter en påske, hvor politik ikke har fyldt alverden, så går det for alvor i gang i morgen tirsdag. Selvom valgkampen endnu ikke er officielt udskrevet, så er partierens kampagne klar og vælger kun på at blive hængt op i landets lygtepæle. Men hvordan kommer man til at føre valgkamp år 2019? Til at diskutere det, så har vi fået et par gæster i studiet og en enkelt igennem på telefon. Den, der er igennem på telefon, det er dig, Thomas Funding. Du er politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. I, og med os her i studiet, der har vi Andreas Kager. Du er BT's øh, politiske redaktør. Og så har vi også dig, øh, Henrik Kvartrup, der foruden at være vært her på programmet, også er politisk kommentator på Bladet samt øh, vært på en podcast og et web-tv-program om livets gang på Borgen. Og derfor så har du undtagelsesvis i dag fået lov til at tage din værtshat øh, af. Og velkommen til jer alle sammen. Jeg har simpelthen netop transformeret mig til at, at være gæst i det her program. Det er en fuldstændig er en anden Henrik Kvartrup, vi har fået <laughs> i studiet nu. Til, til, til at starte med, så vil jeg lige høre, at altså folk har jo spået de her sociale medier sådan gennembrud som, som det, som for alvor vi tillade politikerne at bypasse de traditionelle medier. Det er ikke rigtig sket i tidligere valgkampe, men kommer det til at ske i, uh, i det valg, den valgkamp, vi står foran nu? Jeg måske hører dig først, Thomas Funding. Oh, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, der er et større tryk. Jeg synes, øh den måde, partierne bruger de sociale medier på, øh, som vi allerede kan se nu altså som optakt til valgkampen, er mere, er mere konfliktsøgende, er mere grænsende til det manipulerende, end vi har været vant til. Men om det er det, der altså, ligesom kommer til at afgøre det, det, det skal jeg sgu ikke kunne sige. Men, men jeg synes klart, det virker til, at, at, at de er mere villige til denne her gang at sætte eget logo, eget navn på, på, på det, som vi vel nok før ville have kaldt negativ kampagne. Andreas Gakker. Ja, jeg tror, at, øh, at det mest interessante i virkeligheden bliver, at, øh, at der vil komme en masse sådan, målrettet øh, øh, ting, som folk vil have svært ved at øh, gennemskue, øh, at de får ting ind på Facebook og Twitter og og andre sociale medier, der virker som noget nogle venner, skriver eller sådan noget, men som i virkeligheden er orkestreret af partierne. Og partierne, så vidt jeg ved, har jo gang i noget, hvor, hvor de simpelthen altså, målrettet ligesom sender ting til for eksempel møder med to børn i Vestjylland, eller den slags, ikke? for at og det tror jeg virkelig bliver svært at gennemskue for os alle sammen i virkeligheden. Det er det, man kalder astroturfing på, på amerikansk. Så det er en betegnelse for en slags kunstgræs, hvor man laver sådan en slags græshusbevægelse, der i virkeligheden er manufaktureret, altså fremstillet til lejligheden. Vi kan allerede se, at i hvert fald influencer bliver brugt i valgkampen. Vi har set Mette Frederiksen sammen med en influencer. Hvad siger du, Henrik? Er det det, som der kommer til at fylde, at vi ser den her slags kampagne? Jamen altså grundlæggende har politikere jo i, i mange år været etælt over det filter, som typer som Thomas og Andreas og jeg, Udgør. Uh, og og i, i det lys er de sociale medier jo uh, ugens tilbud i, i dansk politik, fordi udnyttet rigtigt, så er de sociale medier jo en, en fantastisk mulighed for partierne til at bypasse uh, journalister, der tænker kritisk insisterer på at stille de kritiske spørgsmål. Og, og, og, og, og jeg kan sådan godt forstå, at uh, de griber til, til, det, uh, til det redskab. Altså vi så jo Venstre for et par uger siden forsøge sig med at involvere den etablerede presse i det, man vel godt kan tillade sig at kalde negativ negative campaigning, altså da, da Venstre indkaldte til det her jo efterhånden Heostratis berømte pressemøde, der handlede om, hvor forfærdeligt Danmark kommer til at se ud, hvis Mette Fredelsen bliver statsminister. Der havde de jo indforskrevet de klassiske aktører, nemlig af øh, Christiansborg-journalister, og, Christiansborg, og hvad fik de ud af det? De fik rigtig meget dårlig presse ud af det, altså de, de ganske vist fik de omtale på øh, af, af deres påstande, men, men, men det blev jo meget højere grad historien om historien, altså det, det her... Vi var nogen, der kaldte det et bizarrt pressemøde, øh, hvor, hvor det eneste jo handlede om at fortælle, alt det forfærdelige socialdemokraterne ville. Jeg tror, sådan en oplevelse øh, kan få partierne til at sige, men det gider vi ikke igen. Vi gider ikke, at Andreas Karker skal sidde ned og stille kritiske spørgsmål til, til de påstande. Så er det meget bedre at køre det ud på de sociale medier, give det noget play derude, kaste nogle øh, boostkroner i øh, de opslag der, fordi det er der, øh, det er der meget mere effekt i. Og hvorfor, hvorfor jeg kaster os frivilligt for løverne, og løverne, når jeg taler om det, så minder jeg her, altså, det etablerede korps af Christiansborg Journalister, som jo, og tak for det, er opdraget i en tradition, hvor man skal stille nogle, nogle kritiske spørgsmål. Selvfølgelig gør politikerne alt, hvad de kan for at, at omgå det øh, led. Thomas Funding, er det noget, du har en kommentar til? Jamen, det er en meget enig med, med, med, med hænder i forstået på den måde, at, at, at jeg synes, det, det er ret interessant at se især de videosekvenser, som især Socialdemokratiet og Venstre benytter sig af, og begyndte at benytte sig af op til det her valg, altså det så Berlindsk havde noget dækning af noget Venstre havde kørt med i forhold til Socialdemokratiets udvælgende hvor de havde altså skamklippet elementer af et dårstep, som Mette Frederiksen har holdt lige efter det her pressemøde, som Venstre havde afholdt, som Henrik også omtalte. Og på samme vis har man jo set Socialdemokratiet køre videoer, og alt skændes negative kampagne om, at nu lukker samtlige sygehus i det her land, åbenbart, hvis Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister. Så den der villighed til på sociale medier. Især igennem videoformatet øh, virker det til, at, at de har kastet deres kærlighed over øh, og, og, og altså bøje sandheden mod bedre vidne øh, og, og, og altså i min verden øh, grænsene til det manipulerende øh, og, og prøver at skræmme vælgere det, det synes jeg på en eller anden måde er, er nyt, at man er villig til at gå så langt. Men, men er det virkelig det, altså det her negative campaigning, har det ikke altid været sådan en, en del af at den etablerede den politiske måde at føre valgkamp, hvor vi havde helt tilbage i, i 30'erne, hvor stavning, han skrev stavning eller kaos på sine valgplakater. Det er vel også en form for indirekte negative campaigning? Det vil jo et det's det mere nyligt eksempel er jo er jo der tilbage i 2000 eller også 1998 hvor hvor, hvor nyopslår uh, Uffe Ellemann med, med en hår til sidst, hvor man så... Men altså, der synes jeg, det ligesom havde en pointe i, at man fik det uddelegeret til, og det Landsforening af Bolig... Uh, Lejernes Landsorganisationer og pokker, der var der, der indrykkede den her annonce, hvor de kørte negativ kampagne på, hvad, hvad venstre skattepolitik ville betyde personligt for, for hvad det hedder, tegnebog. Uh, uh, uh, altså, det var jo også en negativ kampagne. Der uddelegerede uddelegeret men, der, troede, der turde man ikke selv kører med den. Men med jeg synes bare, omfanget denne her gang virker på mig større, øh, og det er selvfølgelig med det forhold, at jeg ikke har en historik, der rækker tilbage til hverken 30'erne eller for den sags skyld 98 som, som politisk journalist, men, men jeg synes, at altså, jeg kan ikke personligt tælle for... Facebook, eller åbne op for Facebook, eller Twitter, eller hvad det nu måtte være, uden at man støder ind i den her form for negativ kampagne. Jeg kan ikke gå på arbejde en eneste dag, uden at jeg bliver ringet ned af, af typer fra øh, både Socialdemokratiet og, og Venstre, der prøver at, at sælge de her negative, øh, negative historier. Altså, jeg synes, trykket denne her gang på mig virker til at være ved at mere massivt, end det var i hvert fald sidste gang, jeg dækkede det. Ja, ja så det er så den ene side af det, det her med negativ kampagne, men, men, men, men dertil skal man jo så lægge, at partierne gør sig jo alle hånde anstrengelser for også at få sendt nogle positive, sådan nogle feel-good-signaler, havde jeg nær sagt. Altså i de her, eller lige om lidt, øh, udkommer der en, en bog øh, om Mette Frederiksen, skrevet af Bernskes Thomas Larsen. Jeg har ikke haft lejlighed til at læse bogen, men jeg gætter næppe forkert, hvis jeg hvis gætter på, at det på mange måder er en, en relativt tandløs bog, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor Mette Frederiksen sådan vil give den som en, der er rundet af af, af, af Socialdemokratiets rødder. Det er jo heller ikke noget tilfælde, at sådan en bog bliver timet af Socialdemokratiet i samarbejde med Thomas Larsen til at udkomme lige netop i de her dage. Et andet eksempel. Vi ser den jo meget populære Tommy Alers øh, Forskningsministeren optræder sådan nogle øh, videosekvenser, øh, hvor han står i, I en Andreas Thomas. Men jeg tror, man, han står i en barberet frisørsalon eller sådan noget. Barbershop, øh, barbershop, ja. Og, og, og har, har den ene efter den anden gæst inde og fører sådan nogle samtaler, der ikke rigtig gør ondt på nogen måde, øh, men som bare skaber sådan en oplevelse af, at han, han er altså en ret fed fyr, ham der er Tomjalas. Altså, og så man så ikke lige pludselig, har statsministeren siddende i, i, øh, i, øh, i stolen der, og Lykkegaard kan sådan dosere passende af, af, af hvor, hvor, hvor, hvor selvironisk han er. Og det hele er utrolig rart at være vidne til. Og jeg har set mange skrive på de sociale medier, givet, at der kunne være nogle flere af den slags interviews i de etablerede medier, ja. Øh, fordi så vil der ikke være antydning af kritiske spørgsmål, lige præcis, ikke også? Men, men, men det er jo en fantastisk mulighed for partierne enten at kunne uh, entrere med en, med, en, med, en, med en politisk journalist, og så få skrevet sådan en fil good bog som den Thomas Larsen netop har skrevet, eller uh, så uh, bruge Facebook til at få lavet sådan nogle barbershop-seancer med, med Tom Jalas. Der, der, der er hverken, uh, hverken kakker eller funding, eller jeg blandet ind i noget som helst, fordi der har, man, der har man folk til at gøre det pæne arbejde. Og det er klart, altså, det er jeg synes, i virkeligheden en oplevelse, jeg har af en forst spille, sidste valg, og det her valg er, at, at ved sidste valg, lavede man jo også video, man lavede også mange af de her ting, som Henrik også har inde på, men, men slet ikke i det omfang, man gør nu. Og, og ofte var det noget, der var købt ude i byen, og altså, så fik man et eller andet byrå til at lave en film good film om Lykke, der gik tur med sin hunde og, og, og Helge Thorning, som øh, var hjemme og besøg sin mor i Ishøj, eller hvad pokker nu, øh, hvad man kunne finde på. Altså, denne her gang har de et helt produktionsapparat i deres respektive partiers partisekretariater, som spytter de her ting ud hele tiden. Altså de, de, de, altså, de er på en helt anden måde gearet til selv at være produktionsapparat omkring de her ting. Ja, altså, ja. hvis uh, det Thomas Funding nævner om i uh, 1998 og valget mellem uh, Nyrup og Uffe Ellemann, uh, hvor der var en uh, kritisk uh, negativ kampagne mod Uffe Ellemann, som var lidt afgørende i den sidste fase, det er jo, hvis man kigger på det, og så nu, så tror jeg, man skal gange det med uh, mere end tusind, altså måske med 100.000 uh, af den... Uh, indflydelse af den måde, campaigning vil foregå på. Især fordi det også er på sociale medier og på... Og på telefonen, som folk sidder og kigger på hele tiden, de er jo udsat for det nærmest hele deres vågnetid. Altså nu, nu er du jo en meget stor del af, af den politiske redaktion på BT, tror jeg roligt. Man kan se, Andrea, Men at, at, at, hvordan oplever du det selv? Thomas Funding, han sidder og siger, at han får simpelthen også henvendelser fra politikere, der forsøger at sælge de her historier ind til ham. Er det også noget, du kan mærke, at de simpelthen opsøger dig uh, for, for at få dem placeret? Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det gør jeg også, og uh, det er, uh, jeg er nok primært Socialdemokratiet og Venstre, men de har mange gode idéer hele tiden. Jeg tror faktisk, jeg vil, altså jeg vil jo gerne have tips og idéer selvfølgelig, men jeg må nok sige, at. Altså, det er meget få af de, de ting, jeg får, der faktisk ender med at blive til historie, fordi det meste er det på en eller anden måde, er sådan lidt for tyndt, eller ikke helt holder, eller sådan noget, ikke? Og der må man jo nok sige, at, at vi i de etablerede medier, også selvom man er en boulevardavis, eller hvad det hedder, så er vi altså noget mere kritiske, før vi bringer noget, end øh, nærmest alt muligt andet i øjeblikket. Så... Og, og, og der skal man jo bare lige huske på, at det kan lyde som banalitet, men man kan ikke minde sig selv nok om det. Altså, mange af dem, der skal hen og stemme, øh, når det valg så indkommer, jamen det er jo folk, der ikke interesserer sig synderligt for politik mellem valgene. Altså det kan godt være, så sådan nogle typer som os, vi, vi, vi dissekerer alt ned til nederste, eller mindste detaljer, vi, vi huserer på, på Twitter og sådan noget, og, og forholder os forbrugerkritisk til det, vi møder fra partierne, men og med risiko for at lyde arrogant. Det gør den almindelige vælger altså ikke. De er, ikke, de, de, de, de er slet ikke inde og afkode mange af de her budskaber på samme måde, som vi ligesom er, er, er uddannet til at skulle gøre. Og det betyder jo altså, at der er frit slag, hvis man bare har mediet for sig. Og det er jo det, partierne har opdaget, at de har med de sociale medier fået en mulighed for at, at, at nå de der vælgere, som ikke interesserer sig sønderligt for politik, men som altså kvaddemokratiets øh, grundstruktur jo har øh, st stemmeret, ikke sandt? Jeg vil lige høre sådan, vi har halvandet minut tilbage cirka. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, høre et hurtigt bud på, vi står i den her ret unikke situation, at vi enten så kommer vi til at se en EU-valgkamp, der kommer til at køre først, derefter får vi så folketingsvalget, eller også så kommer begge valgene oven i hinanden. Men står vi ikke i en enorm risiko for, at EU-valget fuldstændig bliver begravet i, i, i selve folketingsvalgkamp, Fordi man må sige, at folketingsvalget har jo traditionelt lidt større opmærksomhed. Det ved jeg ikke, om du kan svare på, Thomas Funding. Jo, det tror jeg nærmest lige meget hvad, altså om det bliver den ene eller den anden model, som du skitserer op, så, så kommer det jo til at gå ud over. Altså dækning af, øh, af Europaparlamentsvalget. Det, det kan jeg også selv mærke på vores egen redaktion, at, at, at vi ender, især hvis det bliver oven i hinanden selvfølgelig, i, i en, i en i et, altså i et svært valg, hvor vi skal prioritere, fordi vi kun har de ressourcer, vi nu har. Og, og der øh, bliver Folketingsvalget bare prioriteret over øh, Europaparlamentsvalget. Og, og, og, og det er jo på en eller anden måde en sjov ting. Altså det er jo paradoks. Altså fordi det her, det kommer højst sandsynligt til at betyde, hvis det er oven i hinanden, at øh, Europaparlamentsvalget får en, en stemmeprocent, som, som som jeg ikke har set tidligere, altså en høj stemmeprocent. Men, men dækning af det bliver højst sandsynlig, desto lavere. Altså, så det bliver jo sådan en lidt underlig paradoks Ja, det er helt uh, rigtigt. Uh, men partierne er også lidt selv ude om det, når spidskandidaterne og sådan nogle, som Morten Lykkegaard og Jeppe Kofod og, og Peter Kofod og sådan noget. Uh, uh, det er jo lige før den, der har skabt uh, mest opmærksomhed om uh, valget. Det er Anders Vistisen med hans uh, omdelte bog. Uh, og det siger jo ikke så lidt om uh, hele projektet, synes jeg. Jamen, altså, min, min, min erfaring fra de efterhånden øh, mange medier, jeg har været ansat på og skulle laves øh, politik for, er, at øh, europaparlamentsvalget er pligtstof. Det er sådan noget, hvor vi med, med 4-5 års mellemrum øh, forsøger at trække os selv op ved hårrødderne og sige, at det her det er vigtigt, og nu skal, vi stamper i gulvet, og nu, nu skal vi os for det. Sandheden er, at det er der ikke særlig mange øh, journalister, der gør, men vi leger så altså den julej en gang hvert fjerde år, at øh, nu, nu skal vi så til den øh, igen, Æh, Pointen er bare, at hvis der så oveni kommer et folketingsvalg ind over, og, og realiteten er jo den, at øh, når vi øh, slutter påskeferien i dag, jamen, så er folketingsvalgkampen de facto i gang. Så kan, det, så kan det godt være, at vi kan lege en eller anden juleleje om, at der lige er et uh, Europaparlamentsvalg. Sandheden er bare, at uh, det, der optager uh, redaktionerne, det, der optager journalisterne, og det lyder min påstand, det, der optager vælgerne, jamen det er, at vi skal have et uh, valg, der kommer til at være afgørende for, hvem der skal have magten i Danmark de næste fire år. Og det er det, der kommer til at fylde det hele. Så mange var ordene. Thomas Funding fra uh, Avisen Danmark, Andreas Karker fra BT og Henrik Fortrup fra Ekstrabladet Bogen Unplugged og... Uh... En let night også. Tusind tak fordi I kom.